Smatraš da Karlovac ima kvalitetnu ponudu urbane i alternativne glazbe? Pa definitivno ne. Karlovac ko Karlovac, nema negdje ni smještene i lokacije da bi mladi jel, mogli se paviti nekim videom glazbe. Ne mora to biti samo glazba općenito nekom kulturom i mislim da to definitivno fali. Prije bile bila je mala scena i radilo se više i mladi su se više nekako družili i više, su, više je bilo stvari benda u Karlovcu i drugih sadršaja, što definitivno danas fali. Nedostaje mjesto ukljenja. Smatraš li da Karlovac ima kvalitetnu ponudu urbane i alternativne glazbe? Ne. kad gledam unazad par godina kako su bila događanja i kako je bila lokalna ponuda glazbena, a pogotovo što se tiče nekakve alternativne glazbe, smatram da je nedovoljna. Mislim da je jedan od možda najvećih problema taj što to se ne nastavlja tradicija koju Karlovac ima od prije, odnosno nije se pokazala nikakva inicijativa bilo sa strane nekakvih e, starijih e, članova iz nekih bendova ili ljudima koji su sad možda na višim pozicijama koji bi mogli nešto učiniti da se ta tradicija održa. Kako ocijenjuš ovaj nadolaziću festivalsku sezonu u Karlovcu? Generalno mi je drago što postoji nekakav e, uzlazni trend u ljetnim glazbenim događanjima u Karlovcu, ali moram reći da sve jedno fali alternativne scene, jer u tom smislu ne postoji ništa za, recimo, ljubitelje nekakve glazbe koja nije toliko mainstream ili koja se ne odnosi samo na cover bandove i znači ono, čista nekako glazbena subkultura, ja mislim da još uvijek stagnira bez obzira na količinu tih događanja i ne mijenja se ništa zapravo, još uvijek na mrtvoj točki. Mislim da bi prije svega trebalo prepoznati taj problem i u javnosti ga jednostavno prezentirati kao takav I onda na svim događanjima na kojima bi se nalazili nekakvi izvođači koji su možda manje afirmirani ili koji ne predstavljaju nekakav mainstream, da bi se na njima zapravo mogla ta nekakva ideja o buđanju alternativne scene jednostavno obgurati i da se na neki način ipak održi budnost o tom nedostatku, jeli, o tom nepostojanju. A na ovaj način imamo dosta događanja koje jednostavno zaobilaze taj problem i manje više su dosta komercijalno ovaj, orijentirana i usmjerena. Poštovani slušatelji, nalazimo se u Centru za Mladina Gazija. Moji današnji gosti su Vedran Bojmić, predsjednik udruge glazbenika Kaj, devojitelj festivala Hermetika. Dobar dan. Dobar dan. I Martin Vlašić, koordinator bendova na festivalu Dobar dan. Hermetika nam je bila povod za razgovor u kojem ćemo uz sam festival predstaviti udrugu Kajda koju nismo imali prilike ugostiti u emisiji. U vašem dolazećem festivalu Hermetika koji počinje za dva dana dosta se pričalo, komentiralo po Karlovačkim forumima, web stranicama, blogovima. Za početak zašto ste i ovdje da predstavite samo vašu udrugu koji su bili sami razlozi osnivanja. Udruga Kaido osnovana je za čisto slučajno, kako sam dolazim iz jedne glazbene familije, tako u razgovoru s otcem i sa znači, našim prijateljima glazbenicima, jednostavno smo ono, došli do, na ideju kako bi bilo dobro da nešto tako napravimo Carlosu. Zbog toga što je zapravo i Jugi bivše to i postojalo i Carlos se od ima nekakvu jaku glazbenu scenu i tako, nekako se to, čisto analizama, pokazalo da je zapravo zapostavljeno. da je to nekako ta cijela scena lagano i pala i da se jako malo stvari kvalitetnih radi u gradu, počeju se dolačiti nekakve ne-urbane glazbe, da sad ne pominjem nekakve druge kategorije i to, i čisto znači, zbog toga da na neki način stanemo na kraj, a i da animiramo zapravo mlade ljude koji bi se htjeli baviti glazbom i zapravo one koji se bave pa da i na, na kraju krajeva dobiju te glazbici osjećaj da ih netko podržava u toj cijeloj priči. A što se tiče samih kulturnih sadržaja i toga obogačivanja kulturnih sadržaja u gradu Karolsu, po čemu se vaša udruga razlikuje od nekih sličnih organizacija tipa evo, imamo orfe, usijemo polugu i tako dalje da sad ne nabrajamo sve. Ja sam osobno nisam nikada htio staljati u nekakve usporebi. tako. To su e, sve e, udruge s kojima zapravo i na neki način i surađujemo i ovim putem i pozdravljam predstavnike i članovi tih udruga. E, mi smo udruga zapravo glazbenih umjetnika koja e, se bavi isključivo promocijom glazbene kulture kao takve i koja okuplja glazbenike i ljude koji se baš bave i obožavaju glazbu. Što je osnovna stvar što nas razlike od ostalih Udruga. Kao udruga imamo nekakve programe koje su u pripremi. Za sada nam je ovaj Hermetika, to nam je naš najveći projekat koji provodimo. Prošle godine smo s tim išli kao pilot, pokazalo se da je dobro. Imali smo dosta ovaj nekakvih tih ideja i koje smo čak i počeli provoditi, znači tih promenanih koncerata u suradnji sa glazbenom školom Karlovac, pa i na kraju krajeva sa tim stručnim suradnicima koji su i glazbeni akademici. Imamo sad u planu provesti jednu ljetnu školu, za ljude čisto koji se interesiraju u glazbi i koji zapravo nisu imali priliku do sada se ukušati, a jednostavno to žele. Koliko su mladi zainteresirani za uključivanje u rad kroz udrugu ili su zainteresirani za posjećivanje događanja koja vi radite? Mogu kao neko mjerilo izvesti u hermetiku, tu imamo trijesetak volontera iz naše udruge. Imamo dosta sa strane ljudi koji zapravo nisu članovi, mi člani ne naplaćujemo, još uvijek zbog toga što bi se činim da veniram nije, nije potrebno početi članstvo znači čak imaju i na web stranici može pogledati. koliko imate samih članova ili uopće vodite neku Evidenciju o tome. Trenutno brojimo 246 članova. Većinom ljudi koji se zapravo bave glazbom. Imamo tu čak i nekoliko akademijskih glazbenika. Većina mislim, ljudi koji jesu u glazbenoj školi u Karlovcu su tu pa i nekakvi bendova koji su onako ne moraju biti niti školovani. Glazbice su čisto na talenti. 246 članova je prilično velika brojka za koordinirati. Koliko se često sastajete? U... Skupština održavamo jednom godišnje. Upravo sada imamo u planu i održati E, Sastanak sam samo e, upravnog odbora i nekih članova koji to želi biti, mislim svi su obaviješteni, Održavamo redovito u prostorima Centra za mlade u Grabriku i sigurno se sastanemo četiri puta mjesečno. Ne? Kako se općenito i družimo u privatnom životu tako da je to on, biti tamo imamo neke koje odredimo datumom po kojima ide zapisnik koji su više službeni, ali ovako neformalna sastančevanja su zapravo učestala, ono, rekao bih i svakodnevno. Osim hermetike koja je već bila predstavljena i prošli tjedan na aktualnu 11 na Hrvatsku radio Karlovcu, a biti će sigurno riječ i u ostalim medijima koji su vam još ostali projekti? tijekom godine. Kako smo i prošle godine neke, neke promjene koncerte imali sada u suradnji sa glazbenom školom, I imamo planu u šestom i sedmom mjesecu provesti još e, četiri e, takva projekta, znači u, u, u suradnji sa Pukaćim orkestrom Grave Karolca, u, znači u Perjevoj Slobode, gdje je bila nekada ona fontana i gdje nama zapravo kao udruzi želja e, sufinancirati i postaviti taj paviljon o kojem se cijelo vrijeme nešto šuška i priča, međutim to nekako stoji definitivno tamo da se malo promenada još malo oplemeni sa jednim novim sadržajem sa godišnjama festivala Hermetika. Evo ovo je dakle druga godina za redom. Prošle godine je nekoliko desetaka mladih neafirmiranih benda iz Karlovca okolice nastupilo. Dakle preksutra počinje u četvrtak, traje 4 dana sve do nedjelje. Kako ste se uopće odlučili na organizaciju? festivala ovakvog tipa? Pa eto, prošle godine smo išli sa tim projektom čisto kao pilot projekt, i upravo iz, iz razloga što smo se počeli kako smo osnovali tu udrugu pa smo počeli skupljati te mlade glazbenike i zapravo u razgovoru sa tim glazbenicima smo ovako shvatili da je to nešto što je i njima i ovom gradu zapravo i potrebno, potrebna stvar ne možemo se ovaj osobiti na jedan takav veliki festival koji samo ima recimo tipa dane piva itd. i tako dalje on nije usmjeren festival nego to je nešto na jednom mjestu nekog druga vrsta okupljanja. Ovo je jedan znači, čisti, čisti festival koji zapravo je postavljen u cilju promocije mladih bendova, znači i publici, a i međusobno druženja glazbenika. Jel? Tako da prema nekim mjerilima ja, slovi kao najuspješniju manifestacijom prošlogodišnjeg u, u gradu Karlovcu. Kako ste došli uopće do ideje da festival definirate kao smotor? Zato što je to prošle godine zapravo i bila smotra, nismo znali niti što imamo, niti što nemamo u, u našoj regiji, znači Karlovačkoj, znači smotra, bendova Karlovačke županije. Čisto smo morali napraviti jedan presek, nakon toliko dugo godina mislim da je zadnji takav festival 80. godina bio u Karlusu, pa čisto smo morali ovaj napraviti presek jedan pa je ovaj pristup ovakvom većem broju bendova, znači često manje iskusnih, glavna neka specifičnost ovakvog događanja, baš zbog toga. Dakle, znamo, imamo velike komercijalne festivale, dane pive koji su opet usmjereni ili kao promocija samog pivarstva kao da industrije, a sve ovo ostalo je popratno, dakle zabavni sadržaj. Isključivo je osmišljen zapravo radi promocije tih mladih bendova, onih koji, koji nikada nisu nastupali, oni koji, koji su nastupali jako malo, oni koji imaju strah od nastupa javnog i tako dalje, a naravno ima tu i bendova koji već neko vrijeme i postoje na sceni koji zapravo tu scenu i, i, ovaj, i održavaju na neki način u, u, u redu kakav je je i naravno radi promocije njihovih novih stvari i onoga, njihovog rada kao takvog, jel? Mošli li sada ukratko predstaviti sadržaj festivala, obzirom da je već o tome, kao što smo rekli, bilo riječi i u ostalim emisijama Hrvatskom radio Karolcu? Evo, prošle godine smo znači imali 24 glazbena sastava koja su svirala na hermetici, ove godinem se prijavilo točno 46, što bi se reklo duplo. Točno se je načel u prijavljenih glazbenih sastava, Morali smo, htjeli ne htjeli, uh, ovaj festival pro proširiti na četiri dana. O novinama ovog festivala je to da smo ove godine poučeni prošlogodišnjim iskustvom, malo organiziraniji. što se toga svega tiče, kažem, prošle godine smo uletili to kao pilot projekata. Mogu reći samo da smo, kako smo se raspitivali malo pod forumom i tako dalje, shvatili da kategoriju znači, najvećih festivala neafirmiranih bendova ne postoji na Guinesu. tako da sam taj festival prijavio za praćenje u knjigu rekorda. Na što su se oni odazvali u toj kategoriji, znači najvećih festivala neafirmiranih bendova na svijetu, nadamo se da bi mogli čak i proći to bi bila jedna zgorna stvar i za grad Karlovaca i za samo Smotru kao tako to je Opener festival od ove godine Znači to je bio uvjet da bendovi koji nastupaju nisu imali prije neki nastup ili da nemaju neka znanja postoje neki uvjeti nastupanje na Hermetici? Aha, uvjet za nastupanje na Hermetici? Pa ne bih rekao da je uvjet da to nisu nastupali prije uvjet je bio osnovni da su iz Karlovačke županije i uvjet je bio da su to mladi bendovi i je normalno da ovaj, nisu, znači, nisu zastupljeni na, na javnoj sceni na razini znači, nekoj državi i tako dalje. Znači da nisu, baš, da nisu ono, televizija i tako dalje, ono, popularni koncerti, što ćemo moći naći na bilo kojem drugom festivalu. I e, to je ono što, što bi rekao da je glavna razlika. Ovo, hermetike i, i bilo kojeg drugog znači događaja u Hrvatskoj. I ovakav događaj niti ne postoji kao takav zatvoren u Hrvatskoj općenji. Jero. reci šta se priča po gradu. Zbog čega je Fifica uselila kod njega. Ajde, rec slobodno.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 da nikad ne lažem Si sjebana žena, popirana hijena, zata si glavna fora, u svijetu kretena. O kakve gluposti pričaš, o kakve gluposti pričaš. próxima samih nastupa sastava iz Karolačke županije bit će još nekih dodatnih sadržaja. Da, dodatni sadržaj Ove godine znači info infocentar tamo na kojim će se moći e, i posjetitelji informirati o radu udruge kaide u projektima koje smo proveli, u projektima koje ćemo provoditi, o samom tijeku hermetike ali i o znači, sastavima koji nastupaju ove godine hermetici, znači nekako nji, njihovom presjeku, njihovog grada kroz proteklih par godina ili koliko već postoje moći će se čak e, one koji je zainteresiran uzeti i kontakte u slučaju da ih želi angažirati u nekom od svojih budućih projekata ili, ili da ne kažem da sviraju po bircima, to je, mislim, to, to je nekako kod nas u Karlovcu se sada domačilo, ali velim, upravo iz tih razloga smo postavili info centar. Ono što će biti interesantno je da u snopu hermetike, znači točno kad se pređe most, znači sa lijeve strane dolje, će biti postavljen i paintball poligon, na, na kojem će se ovaj, građani grada Karlovca moći malo i, i informirati o tome što je to zapravo paintball, kako to funkcionira, šta sve ta, ta vrsta sporta pruža. I... Gledajući sa strane razvijanja kulture u gradu Karlovcu, koliko mislite da je ovako događanje korisno pa mislim da je dosta veliki utjecaj i dosta velika važnost toga svega sad ću opet ponoviti na stvar ako je prošle godine jedan čisti pokazatelj bio 24, 5 bendova ove godine 46 to je već jako bitan pokazatelj Karlovce ima i ima jaku glazbenu scenu tim ljudima treba omogućiti umogući, dati im šansu da se pokažu onome ko bih htio možda jednog dana i uzeti zakupiti ili na bilo koji način promovirati i s njima napraviti nešto mislim što nam redi ako, ako smo i dobri kvalitetni glazbenici i sviram po garažama, rupama i to, ani ne izađemo nikada van i ne pokažemo se publici. Treba pružiti uvijek u i onima koji to zaslužuje da zapravo se pokažu. Rekao si ovoga riječ cena, zar ne bi cena trebala funkcionirati kao neka povezana mreža bendova, klubova i sl. Ja se ono, osobno s ovom ne bi plože da postoje neka scena, nego postoje pojedinci pojedini bendovi koji nešto rade svaki za sebe, ali nešto umreženo, ne vidi se, bar prema van. Da, ovdje ću, sad ja morat Ja bi se složio s vama da ne postoji scena, ali ja sam je jednostavno tako nazvao zato što tu smo, gdje smo živimo, tu, u takvom gradu, kakav je ne postoji scena znači mladi mogu svirati ili bircima ili mogu svirati u pojedini bircima i mogu svirati u garažu mislim na neki trebamo živeti tu ovaj ovaj grad je sam po sebi jako lijep i divne krase i sve a nekako moramo taj dio dići i kulture i ne smijemo dopustiti da nas se ovdje infiltrira nekakva glazba koja nije iz naših područja. Mislim da trebamo dići razvoju urbane kulture, pogotovo kod tog civilnog društva, moramo dići na razinu gradu Karunca. I koju konkretno glasu? Da misliš da neka glazba koja se ne bi tu trebalo udomačiti? Pa konkretno, ja ne zagovaram, mislim, to se odnosi znači, nanarodnjake, nekakve, nekakve težgance, to nam ne treba ovdje u gradu. Mislim, oni koji to slušaju, ja pozdravljam njih svaka čast, sve lijepo, krasno, ali to treba maknuti znači negdje gdje, gdje se to više ovaj gdje, gdje. E, Evo bar koliko pratimo ovu Karlovačku ponudu nema po kafićima nažalost klubova nema ali po kafićima se, uglavnom sviraju Karlovački cover bendovi ne znam sada koliko ima mjesta gdje se može čuti i narodna glazba? Ja sam čuo da postoje znači, jedan klub u Karlovce gdje se svira ta narodna glazba, uglavnom to sve usmjerno negdje tamo prema ili prema Zagrebu ili nekako tu van Karlovca je to zapravo, to na neki način izlazi, a međutim, mislim da trebamo ono podvučiti crtu skroz i ne dopustiti ove, ovaj, da nam se to u gradu događa, kako tako. A misliš da bi uz ovako događanja sa neafirmiranim sastavima i općenito ne, neafirmiranom uh, kulturnom scenu trebalo je postojati događanja sa profesionalnom i ponudom, dakle, velika komercijalna događanja, sve i više ih ima i ovdje u našem relativno bliskom susjedstvu. Pa zašto ne, S svakako, mislim, ja, ja, ja sam osobno prvi koji će zagovarati bilo koga i stati na njegovu stranu i pomoć imu organizaciji koja se usudi, ovaj, pogotovo od teža vremena, povući nekakvu inicijativu da organizira pravi nekakav koncert, mislim da nakon i to možemo napraviti tamo na Švrcu, i da taj je zapravo prostor nije zapravo niti iskorišteno do, do, do sada bi ovaj na taj način. Trebamo to iskoristiti, imamo sve preduvjete, samo trebamo znači malo se svi zajedno skoncentrirati i, i nešto napraviti zajednički. Postoji udruga puno u karucu koja ovaj, zaista mnogo rade i pozdravljam se koji se nalaze sad u ovoj priči. I mislim da, bi, da možda ne bi bilo uopće loše da se napokon udruge udruže i da, da nešto zajednički naprave na tom polju. Dobro, udruge se udružuju, doduše ne onoj mjeri koliko bi to moglo. Uvijek može volje i više, no eto, i udružuju se pomalo. No evo, zbog čega je takva situacija sada u gradu? Što se tiče same ove kulturne scene, po, poglavito, scene pod navodnicima što smo ja. nego zaključili. Što se tiče ovih malih sastava, ali općenito kulture. Što, što sada reći, znači neafirmirani band. A sada mislim da općenito, evo prošle godine konkretno ta hermetika, e, znači u suštitu sa samim bandovima nakon toga i pojedincima, znači koje su svirali na toj hermetici, na neki način su se okuražili ovaj, i nakon toga i, i počeli grabiti lagurno gaže sa strane i scena je na neki način živnula. Mislim, ne mora to biti uopće, neću sad staviti da je to zbog hermetike i tako da nekako mi se da ipak smo nešto uspjeli napraviti. Sada vidjet ćemo što će biti nakon ove hermetike mislim da stvar može biti samo bolja. E, moj prijatelju vidiš kakvu nepravdu ni Jedini posao koji mi nude Jedam i mine A ja spomenicu u vitrini čuvam I značku izoluje A sad me neka brkata baba Na šalteru psuje, A kad popijem mao sam blesao da sam ne razpoređeni O. Vizuuzev toga, pos sve sam normalan, nimrava s gazzim nebih. Komačak sam umililja. Ako bubica miranja sad od svjeću sričem stih I bez izvora primanja Na ulici presrećem ljude, Nudim im bez ikakvog skrupula I jeftine religijske knjige A kad popijem malo sam blesan Neki Karlovački bendovi možda iznikli i izašli van iz okvira samog grada Karlova, sad počeli nastupati, bar po Hrvatskoj, nakon one prve hermetike gdje su imali prilike se pokazati. Ja evo konkretno sada ne bih htio staviti razliku između bendova, ja sam kao i predstavnik udruge koja zagovara glazbu kao takvu i općenito zagovara te bendove, ali mogu reći da postoje bendovi općenito iz Karlovca i Karlovačke županije, koji su ove izašli van tih okvira i svirao i po Zagrebu i po Splitu i po razno raznim drugim festivalima to se postiglo, znači promoviraju znači, kroz glazbu promoviraju i nas Karlovče je naš grad po ostali znači, nekakme središtima Hrvatske Možeš li izvojiti neke? A ne bih to radio čisto radi toga da, da se ne postavlja ono ovaj bolje ovaj gori, to, možda to nije onako u redu Koji sviraju van Karolca koji ne sviraju Konkretno sada znam za, za Full Monty da svira dosta van Karolca po zadnje rime. to je bend, znači koji se i kod nas u Karolcu ovaj, i pročio i dosta, ovaj, dosta je bio zastupljen. Krij toga bi spomenuo i Duncan start. Recimo, interesantan band od ove godine Sa kad ste me na ljevu nogu, a nisam uopće o teme htio pričati, interesantan band koji će se pojaviti, pojaviti je Woodry On je svoj prvi nastup u Karolcu imao na kabini. A ovo će drugi nastup biti u gradu Karlstvo, će imati na hermetici. A interesantno je da je band koji pegla po Zagrebu i po vani već dvije godine. Znači to je jedan band iz naše regije koji uopće kod nas nije nastupao, nego isključo po vani i onako baš jedno kvalitetan band, ja bi se suger reći ono, u nekoj klasi TBF-a. Super, evo budemo i čuli. Jedno pitanje za mog drugog današnjeg gosta, Marina Vlašića, koordinator bandova Vestu. Mislim da si ti jedan od najboljih osoba ovdje da nam možeš govoriti na pitanju o projektnom timu same Hermetike. A pa sad o projektnom timu ja više mogu reći ovaj, o, o tako drugim koordinatorima, to, tu smo znači ja i još neki ljudi koji smo, ajmo reći, hvatali bandove okolo i prijave tako radili, nalazili se s njima, dogovarili šta sve kako, radili te rasporede sviranja i takve stvari. Sad ima drugih ljudi recimo koji će isto pomoć sad da e, biće tu ovaj e, dosta stage tehničara koji će pripomagati jel, jel ima nas dosta ovaj, koji smo se angažirali koji želimo to ajmo reći e, podignuti na jednu višu razinu nego što je bilo prošle godine jer prošle godine smo na, nalazili na mnoge prepreke, pa nismo ovaj, neke stvari predvidjeli sad već znamo na kakvom smo terenu pa očekujem da će to biti glatko. Ovaj. Odražite ili s nekim drugim udrugama prilikom baš same realizacije projekta. Suđujemo na, konkretno nam je jako puno ovoj e, cijeloj pripremi udruga Karpe Diem jako puno pomogla. Oj tren se zahvaljujem zahvaljem predstavnicima te udruge. Sa strane nekih drugih udruga možda kroz promociju, evo, recimo rekao bih čak i poluga nas jako je pa evo i domaći. Mislim da nas udruge podržavaju. Konkretno još nisam još uspeli doći do svih predstavnika ostalih udruga koje koje su naoko interesantne koje rade na, na polju razvoja znači kulture mladih i mladih općin to u gradu potporu u drugih udruga imali. Pa na koji način planirate i raspodjeljujete zaduženja i aktivnosti prilikom ove pripreme Obzirom na obim 46 bendova, to je 250ak ljudi samo uključeni kroz bendove. E, na koji način radimo raspored? E, pa evo ovako, konkretno smo način, ljude koji su od glazbe, znači koji su u tome, njih smo postavili da da se bave bendovima rasporedom, znači svirki, e, nabavom oprave za konkretno za te bendove. Ići smo imali baš jedan Bitan sastanak, znači taj završni sastanak sa predstavnicima na kojima su stvarno došli svi i ovaj i izja, izjasnili svoje ove želje i znači, po njihovim željama se, se postavlja taj stage i oprema koja će gore biti i tako dalje. Što smo mi sa strane kao udruga uspijelo osigurati da oni zapravo i taj e, fini support, znači taj taj event stvarno će biti na jednoj razini koja ko, koja to zapravo zaslužuje jedan takav festival. A e, obzirom da je ulaz besplatan, možete li reći na koji način financirate sve skupera? Jako teško Išli smo nači sa predlazima sponzorstva prema svim velikim tvrtkama u Karucu i Županiji Međutim, ovaj, nismo baš naišli na sretna na, na na nekakva rješenja Postoje tu nekakve firme i nekakvi privatnici koji su nam pomogli Ovaj put mi se zahvaljujem Pomogli su vam sa nekakvim donacijama međutim u zadnjem trenu kad je već bilo ono oćemo, nećemo, šta ćemo pa vidiš kakva je situacija jednostavno smo otišli ovaj na ured gradonačelnika i on je prepoznao tu našu inicijativu i ovim putem mu se zahvaljujem što se tiče samog financiranja, kontaktirali neke nacionalne donatore. Da, kontaktirao sam ministarstvom, međutim nismo baš najšli ne na pozitivan odgovor. Jer možda smo malo kasno zapravo sa, sa tom svom pričom prema njima ušli, to je zbog mojeg neiskustva, znači sa, sa, sa sistemom rada takvih ovaj, institucija. Ovaj, znači jednostavno nismo dobili odgovore koji, koji, koji koji koji ovaj nas direktno odbijaju toga i tako, nego čisto da su već znači sredstva neka koja su predviđena što je normalno u tako velikim ovaj, sistemima. Ko se su, su bila predviđena ovaj, znači već još lani znači, za ovu godinu i teško nas znači, bilo ubaciti sada ovako na, na hoje. Međutim, ove godine ćemo i, i prijavili smo i prijavit ćemo znači na razonaku natječaj za projekte koji izdaju ministarstva pa se samam da će sljedeće godina biti znatno, znatno manje stresna nego što što se toga tiče sreku samo grada Karlovs odnosno gradonačelnika vi ste se javili na neki natječaj ili na koji način ste došli tu do sastanka čisto, čisto smo ga zahaltali na, na hodniku mislim kako kaže samo tamo i do, čisto sam došao posavjet da vidim što šta da radim sad mislim sponzori ne reagiraju e, situacija je takve, je pitanje hoćemo nećemo ceo on se tu ponudio da će napraviti što može i pomogao nam je zapravo da to izvedilo. O kojim se tu sredstvima radi? Pa to se radi o, o, o, finan, o, o, o financijama, da ja sam ne bi ulazio u taj dio, konkretno pogod, ne, ne bi... To... Obzirom da se radi ovoga o javnoj donaciji, nije sponzorska, tako da e... nije, nije neka korporativna tajna. Da, ko konkretno još niti ne znam. Zapravo gradonačeniku je predan ovaj, vje, znači, taj jedan financijski plan i troškomnik cijelog tog programa i on je rekao da će vidjeti što može tu napraviti. Tako da smo zapravo dobili i običanje od njega. Evo, ja sam konkretno ne znam. Još, znači, ne, ne znam stvarno o čemu se radi. Za sljedeću godinu planirate li kako dalje? Pitalo me mno mnogo, mnogo ljudi me pitalo što mi smo sa kremetikom ili ono, još uvijek mislim da ostane u nekoj ž i tako dalje, e, nitko nema, mislim, kod nas u Hrvatskoj županijski festival e, u, u, urbane glazbe, ali svejedno prijavljamo se dosta bendova izvana, stvarno, Či Čuli smo se i po Zagrebu i po Rijeci i kao takva herbetika je zapravo izemišljena kao županijski festival. Sljedećeg godina ćemo možda napraviti jedan dan i dati priliku zapravo bendovima van okvira Karlovačka županija da nastupe i da, da nam pokažu svoje, ove, svoje glazbene snage. A osim same hermetike, to udruga Kajda za daljnje, šta imate u planovima? Za daljnje čekamo sada trenutno rezultat natječaja, ali mislim da, da ćemo ga probati tu, tu taj projekat i izvesti, ako čak i ne prođe to na mladenima na dijelu. Ove, znači taj Ever Blues Fest, to je jedan zapravo višemjesečni projekat koji obuhvaća i e, edukaciju mladih ljudi na području blues glazbe koja kao takva i nije baš jako zastupljena kod nas niti, niti se baš m, na neki način promovira e, usmjeriti ljude koji već jesu u glazbi ali nisu bili znači, u tom smjeru jer blues glazba je po sebi dosta specifična i sa nekim predavačima ćemo izvestiti znači, prođemo ih reducirati a onda ćemo naći nakon te edukacije provesti jedan jednodnevni koncert koji će se odviti znači u staroj vojnoj bašti tamo u Pavla Miškine znači u to, to mogu nazvati jatri sada se učilišta ovaj da nam ti mladi glazbenici pokažu zapravo što su ta protega 3 mjeseca i uspeli naučiti, napraviti i tako. za kraj želim vam još jednom puno uspjeha pri provođenju hermetike. I hvala vam na sudjelovanju u emisiji Sektor 3. E, hvala vama i hvala i pozdrav svim slušacima i vama isto sveće u vašem daljnjem radu. Hvala vam. Festival Hermetika, kreće preksutra na šrt traje sve do nedjelje uz nastupe karlovačkih bendova i bendova iz Karlovačke županije. Tu vas očekuje što je najavljeno bilo i paintball, kampiranje, prvomajski grah, ulaz je besplatan, može, možete se i okupati ako će ovoga temperatura to da, to je za one malo hrabrije. Emisije civilnom društvu sektor 3 realizirana je temeljem financijske potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Želimo ugodan ostatak večer i do slušanja. Poklonit ti sam te gnjevu meni, ti ga prenesi nekoj drugoj ženi, pa ga pokloni nekom trećem tipu, ko što mu daješ variolu gripu. I daj im sreću potpuno se predaj, svežih lancem nikome ih ne daj. I dok te trese želja tako silna, ne budi ponisna već uvijek hivna. Kako ždere ova zvjeru duši Kako se znoju dok iz se puši Meni je zlo uglavnog otog spida jerobična sam trošna stara gnjida Slaboti ide među mlade ljude Njihove navike me jako čude Sve te energije se čak i bojim Pa ipak na nogama čvrsto stojim yeah je za u tebi svjetlo dama, svjetlo dama. Je u nama, svjetlo je za tebi Gnjev u nama, Ponekad mislim da je sve to stranje Gledam svata jako čudna lica Smrdljivi otrcan i stari kliše Ljepljiva Meksička sapuničica Muče me uhodani rituali Znjavi me izlizana procedura Ja stvari radim na skroz drugi način Kome se ne sviđa nek bira Je je za u tebi. Naprijed na tvoju vjetlo dama No.